Місто було дивне, не схоже на жодне у світі та вочевидь мертве. Воно не було зведене, як звичайні міста, а навпаки вирізане у поверхні землі. Велике плато, в яке впиралася дорога, було рівне і покрите якимось гладким, як скло матеріалом. Його, наче каньйони, протинали вулиці вирізані мости, естакади і переходи. Стрімкі схили штучних скель, поцятковані чимсь, що нагадувало вікна. А втім, це могло бути що завгодно. Місто, яке лежало біля наших ніг, побудували не люди. То ось нащо корпусові ця планета, випадково вирвалося в мене. Що? Я хитнув головою. Так, так, кажу, хто б міг подобати. Єрма стояла і дивилася на місто. Вітерко шлатив волосся, не даючи її постаті якогось понурого вигляду. Що будемо робити? спитав я, щиро не розуміючи, що означає наша знахідка і як учинити. Ну, скільки в нас спільні проблеми, пропоную спуститися і спробувати зрозуміти, що сталося з капралом. Ми ж за цим приїхали, ні? Жартуєш, підемо досліджувати інопланетне місто. «А які варіанти?» «Ще можемо зв'язатися по рації з базою і повідомити, що ми в забороненій зоні знайшли засекречений об'єкт. Щоб Ванлик послала когось закопати нас просто тут. Думаєш, коли ми повернемося, ніхто не спитає, де всюди хід? Якби не здох акумулятор, я би перша запропонувала помчати назад і тримати язика на припоні. А так... «Ми вляпалися?» запитав я Ірму, прекрасно знаючи відповідь – посамісінькі яйця. Але якщо обирати між просто трибуналом і з першопрогулянкою містом, а потім, однак, трибуналом, то я так за прогулянку. І вона впевнено попростувала до міста. Щоб ближче ми підходили, то ставало помітніше, як сильно його поглинула тайга. Зараз, коли ми не могли дивитися на місто з висоти, дерева наче розмили контури міста – перетворивши його на руїни посеред лісу. А коли магнітна дорога підвела нас до самого краю штучного каньйону, мені було легше повірити в те, що ніякого біста немає, аніж у те, що за урвищем криється щось побудоване невідомими розумними істотами. Попереду був насипаний земляний вал, вишки змі зріст, густо порослий травою, а далі – Уздовж самого краю піднімалися якісь тонкі, високі стовпи, призначення яких було геть незрозуміле. Стовпи були гладкі, метрів п'ять заввишки, розташовані на віддалі кількох десятків кроків один від одного. І тяглися вздовж урвища, наскільки сягало око. Ірма обережно піднялася по насипу і зупинилася біля одного з них. «Обережно!» вирвалося в мене. «Іди і глянь!» – покликала Ірма, повільно ставлячи ногу. Я наблизився до неї. «Як думаєш, що це?» «Її гадки немає!» Я обережно доторкнувся до стовпа рукою. Якийсь метал, низка дрібних отворів на однаковій відстані згори вниз. «А ти знаєш?» «Можу припустити!» «Думаю, між цими стовпами...» Було щось схоже на наші плазмові екрани, щось, що захищало місто. Цікаво, від кого? Вона знизила плечима. Тут є спуск. До речі, ходімо. Стало помітно, що каньйон з іншого боку не стрімчастий. За ним починалося те, що я б назвав дахами, вирізаних унизу будинків. Вони тягнулися вдалину, доки було видно. Одні високо, інші ледь виднілися на самому дні. Тисячі будинків вигадливими візерунками обплітали багаторівневі естакади, мости й розв'язки, якщо, звісно, це були вони. І всюди тяглися до сонця дерева, проростаючи, здається, просто крізь невідомий високотехнологічний матеріал, з якого все було зроблено. І вітер колихав листя, і якщо розфокусувати зір – то здалося б, що біля твоїх ніг неспокійне зелене море. За кілька метрів від Ірми тягнувся вниз доволі крутий пандус, по якому можна було спуститися. Було б приголомшливо тихо, якщо не зважати на шум дерев. Взагалі звуки лісу на іщель специфічні. Більшість тварин – гігантські комахи або павукоподібні. Птахів взагалі немає. Теплокровні в меншості, і всі вони хижаки на самому вершечку харчових ланцюжків, тож звуки видають нечасто. А ось хіти на вітрелі різних членистоногих тут досить поширені, і враховуючи розміри цієї місцевої комашні, звуки ті не схожі ні на що земне. Не можна сказати заспокійливо стрекотали смертожуки, бо їхні пісні, особливо кількох одночасно, це пекельне пекло. Але тут чомусь було тихо. Я думав про те, якою ж була ця цивілізація, якими були істоти, що до неї належали. Чи схожі хоч на щось, що ми собі уявляємо? Гуманоїди? Якого розміру? І ще цікаво, як довго їх тут немає? Адже Тайга мала такий вигляд, ніби росте тут від початку часів. Але це ні про що не говорить. Руїни? Могли стати такими за якихось 5-6 десятиліть. І якщо місто ще недавно було населене, то, можливо, десь на планеті залишилися й інші міста. Хоча невже вони б дозволили нам отак запросто облаштуватися? Щось гучно стукнуло ззаду. Я обернувся. За гравій, обсипаючись із пандоса, але за кущами, що росли навіть зі стін, нікого не було видно. Я поклав руку на пістолет, але ніяк не міг намацати руків'я. Намить це поставило мене в ступор. Я не розумів, що відбувається. Опустивши очі, побачив, що торкаюся зброї пальцями, але не відчуваю. Зовсім. Тепер це була ніяка не рукавичка. Моя рука стала протезом. Я зімкнув пальці на руків'ї і тільки сильно стиснувши його, «Щось відчув, Але навіть не шкірою, а радше м'язами. Стріляти я ще зможу, але про те, щоб швидко дістати зброю, можна забути. Усе, що я роблю правою рукою, відтепер потрібно контролювати очима». «Чого стоїш?» – гукнула Ірма. «Я ще раз обернувся. Думаю, якби там хтось був, він би сто разів зжер мене, поки я намагався впоратися з пістолетом». «Іду!» Не зводячи погляду з руки, розтиснув її і знову стиснув на руків'ї. Заплющив очі. Спробував натиснути на кобурі кнопку фіксатора. «Ні, вже не можу. Просто не відчуваю, де вона. Розплющив очі. «Так легше». Натиснув, ледве підняв зброю, штовхнув назад у кобуру. Клацнув фіксатор. «Не ковбой ти, хлопче, Уже не ковбой!» «Це ж не неврит, так?» «Ірма стоїть і уважно дивиться на мене. Не Неврид, відповідає. «Розповіси – Розповіси?» Вона мене неймовірніше зрозуміє і навряд чи кому скаже. Але виходить, що Ірма з цим її пилком і її мріями про Нобелівку – зацікавлена особа. Не впевнений, що мені потрібні зараз поради того, хто продає інопланетну наркоту. Хоча, можливо, все скоро зміниться. Дуже скоро. Не сьогодні. Я навмисно повторив те, що вона відповіла мені у всюди ході. Мовляв, відвертість за відвертість. Вона кивнула. Може, навіть зрозуміла натяк. Тоді ти перший, сказала Ірма, пропускаючи мене. Так, і правда. Мати за спиною людину, яка не може швидко дістати зброю, це завжди шанс, що ти обернувся, а її вже доїдають. Через двадцять хвилин ми були внизу. Точніше на початку цілого переплетення витончених мостів. До землі, де починалися вигадливі хмарочоси, залишалася ще половина шляху. «Куди б він пішов?» – запитала Ірма. «У Камура? Хто його знає? Ти думаєш, він доїхав сюди?» «А тож, не доїхав би і в його кімнаті не висів би кокон, ні?» Я не відповів. Ставало спекотно. Унизу, напевно, була тінь, тож якщо вже оглядати місто, я би краще спускався. З іншого боку, намагатися шукати тут сліди перебування Окамури – це ж як голку.